Крах Блакитної імперії Роман в новелах Розділ 10 Колабораціоніст Локація Південь частково окупованої батьківщини Причорномор'я Південно-західна військово-адміністративна територія спільно-народної Євразійської федерації Час Партизанське протистояння на частково окупованих землях Скрипнуло, і крізь шпари дошок посипався пил. Невидимий, проте, важкий та шумкий. Десь там, у темряві, в протилежному боці, неосяжної пітьми. Зачовгало, затупало, і пил грубим абразивом покрив маківку та потилицю. Голова несвідомо сховалась між колін, легені стиснулися. У супроводі натужного скреготання. Смужка світла розітнула долівку. Яскрава пляма розширилася, набула прямокутної форми. Андрій замружив очі. Світло боляче, разило зіниці, навіть крізь заплющені повіки. Не ворушився. Вилазь. Не ворушився. Вилазь! гаркнула Стеля. Не розплющуючи очей. Андрій рачки, поповз на світло, рухався назустріч смерті, підвівся, підняв догори руки, чиїсь долоні міцно вхопили за плечі та витягли назовні. Яскраве світло стало нестерпним, випалювало очі, одразу повалився на підлогу і скулився в очікуванні неминучих побоїв. Силкувався втиснути чоло в коліна. Щелепами чавив зуби Біль від ударів Відлунював у голові та грудях Не скавулів Лише крихкий кашель виривався З пересохлої горлянки І скреготіла Пощерблена зубна емаль Аж доки разючий біль у нирці Не вигнув спину Кривою дугою Легені випустили протяжний Жалісливий стогін Отчий так і не розплющив його виволокли на подвір'я, поставили на коліна. Валентин присів навпочіпки навпроти, поклав Андрію на чоло-долоню і відкинув назад його голову. Очі розплющилися. Крізь білину просочилися кольорові плями. Поступово набули форм та обрисів. Бранець повів зіницями. Старшина військово-комендантської дружини Замислов стягнув з Андрієвих плечей куртку до передпліч, заблокувавши таким чином руки. Оглянув оголену шкіру з витутайованими символами батьківщини. Підвівся, розстебнувши рінку і помочився прямо в обличчя полоненому. Вимордуваний тривалими напівголодними переховуваннями у холодній пивниці, Андрій навіть не відхилив голови, не заплючив очей. Який сенс опиратися? Далі чекає щось значно гірше. Валентин сплюнув на приниженого, застебнув шорінку і перевів погляд на господарку похиленої глиняної хати. Мало не столітня бабуся важко спиралася на криву палицю. На засмаглому, густо помереженому дрібними зморшками обличчі не проступало жодних емоцій. Швидко кліпала сухими впалими очима та нервово ховала тремтливу лівицю в складках замацьованої спідниці. «Давно переховуєш?» Стара не почула. Два дружинники рушили до бабці. Старшина зупинив її жестом. Валентин відчув на потилиці палаючий погляд. Посміхнувся, не озираючись, вгатив берцем у сонячне сплетіння полоненого. Під смішки поплічників спостеріг, як Андрій зі стогоном повалився на бік. Повільно повернувся. Зустрів погляд гарячих від темної ненависті очей. Через дорогу за парканом сусідньої хати стояла Світлана. Не відводила очей. Валентинові здалось, що він чує, як розкотять суглоби її пальців на дерев'яних тичках паркану. Витримав погляд, неквапно витяг пістолет, зняв із запобіжника і, не відводячи очей від дівчини, відвів руку в бік, вистрелив. Світлану сіпнуло, сполотніла. Терпке онеміння охопило все тіло. Похитнулася, але втрималась на ногах. «Стояла!» За спиною Валентина із тихим шелестом сповзла по стіні своєї хати бабуся. Залишила на кострубатому тинькові темний кривавий слід. Врешті катові набридло спостерігати за приголомшеною побаченим дівчиною. Сховав зброю, дав сигнал підлеглим. Полоненому зв'язали за спиною руки і погнали до маленької приватної катівні, в будинку старшини на околиці села. Отямившись, Світлана кинулася до хвіртки, але потрапила у братові обійми. Шарпнулася, билася, видиралася, ледь втримував. З хати вискочив Кирило, ляснув сестру долоною по щуці, заклякла, втупила ненависний погляд у чоловіка. «Схаменися, схаменись!», схаменись! Ласкаво погладив уражену щоку сестри. «Пробач, пробач, але схаменися!» Боязко озирнувся на конвой, що віддалявся. «Ви... ви...» Захлюнулись у сльозах. «Ви...» Вирвалась із рук Сергія і побігла в хату. На ганку розвернулася. «Покидьки! Такі, як вони! Потвори!» Уже не ридала. Лежала до лілиць і міцно стискала геть мокру подушку. Сергій сів поряд. Кирило стояв. Молодший брат погладив сестру по волосю. Вона схлипнула. Звелася на ліхтях, повернулася обличчям до чоловіків. Як? Як ви можете? Як ви можете просто так допускати? Як? Добре. «Добре, заспокойся!» – тихо мовив Сергій. «Що? Добре? Що?» «Чим ми можемо зарадити?» – кволо спитав Кирило. Зірвалась на ноги. «Чим? Чим?» – з силою жбурнула подушку і вже спокійно додала. «Є ж партизани! якісь рухопору! Ну не можна ж так, так німо!» Так безвольно. Сергій випростався. Розтулив було рота, але Кирило боляче наступив йому на ногу. Той розвернувся до старшого брата, зустрів твердий погляд. Кирило ззиркнув на світлану. Вона дивилася у вікно, німа сцена братів оминула її увагу. Чоловіки тихо вийшли. У розпачливій задумі дівчина не помітила й цього. В застиглій постаті гасла слабка віра в людяність. Щербатий місяць зазирнув у вікно. Моргнув Світлані. Перевела на нього погляд. Крихкий іній засохлих сліз осипався з повік. Кивнула у відповідь і тихо, уникаючи розбудити скрип старого дерев'яного ліжка Опустила на підлогу ноги. Прокрадаючись крізь розріджену тишу ночі, вислизнула з дому. Пошаруділа по траві через занедбалий сад. Озирнулася на хату. Нехай сплять. Боягузливі чоловіки. Нехай сплять своїм байдужим сном. Спізнилася. Непорушно зачаїлась у тіні паркана. Спостерігала, як Валентин Виводить зв'язаного арештанта з мішком на голові. Виштовхує у хвіртку над городом та веде полем. Не могла рушити за ними, не виказавши себе. Чекала. Зрозуміла напрямок. Здогадалася щодо намірів. Вийшла на дорогу та побігла великим колом до Діброви над річкою. Не озиралася. Забула про нічний патруль і летіла, гнана хвилею тривоги. Десь попереду хиталися тіні. Люди, патруль, крони дерев. Сахнулася. Зачиїлась у канаві при дорозі на містком заїздом у двір. Прокралась під ними по багнюці. Довго вдивлялася нетерплячим поглядом. Привіднялося. Вибралась і вже зовсім не криючись, побігла між хатами в поле. До Діброви. Уже в Діброві. Густі і темряві дерев розгубилася. Ледь стримуючи важке дихання, заплуталась у кущах. Кусала губи, ненавиділа себе за незграбність, за шумливість. Затремтіла, ледь стримуючи ридання від безсилого гніву. Опанувала себе, витягнулася на певен зріст та міцно стиснула кулаки. Так постояла кілька хвилин. Поволі вже впевненими рухами Вибиралася з пастки гілля Та рушила на гомін річки М'яко пригорталася до стовборів дерев Короткими кроками, пересуваючись між ними Почула попереду якесь вовтуження Вклякла і рачки поповзла на звук Лягла, сховавшись за висохшим кострубатим корінням Галявина діброве Виступала уривчатим берегом над глибокою заводю. Півмісяць безпорадно спостерігав, як Валентин повалив полоненого на землю та заходився зв'язувати йому ноги. Зняв з голови Андрія мішок і, акуратно склавши, сховав у стегнову кишеню штанів, провів рукою, по щуці приреченого, здер скотч. Покотив зв'язаного, мов, колоду до урвища. На самому краю розігнувся, сплюнув і зіштовхнув ногою рештанта у воду. Гучний сплеск підкинув Світлану на ноги. Схаменулася, лягла. Зуби та пальці вчепилися в брудне коріння. Стиснула так, що нігті прорізали шкіру. Замружилася. Болем долала поривання кинутись на порятунок. Валентин барився, крутився на галявині. Чекав, чогось іще чекав. Почула кроки, шелест гілля, розплющила очі. Кат зник. тамуючи, учу ривчасте дихання, дослухалася крізь гучне калатання серця. Тиша, навіть вітер причаївся. Витерла перед пліччям бруд з язика І все ще боя скорушила Не могла далі зволікати Перші кроки прогнали страх Зірвалася на ноги, побігла до урвища Не спиняючись, зісковзнула з краю Обдряпана гострим камінням Виваляна брудом, бурхнулася у річку Вода стиснула холодом груди Скуті спазмом легені не вбирали повітря. Хрипло вдихнула. Натужно. Важко. Пірнула. Обмацувала руками непроглядне дно. Випірнула. Знову шумно втягнула в себе густе повітря. Пірнула. Нова і нова спроба. Ще і ще. Щоразу марна. Судоми скрутили ноги. Втратила контроль. І підхоплена течією. Без опору віддалася потокові. Потопала. Вдивлялася крізь каламуть в розмиту скипку місяця, що поволі розчинявся в темряві. Гострий біль дряпнув спину, від несподіванки вигнулася. Вдарилася об каміння. Тепле повітря ночі огорнуло голову та плечі. Світлану винесло на берег. Незграбними рухами ковзаючись Вибиралась на сушу, впала до лілиць на траву. Тендітне тіло кволо струшувалось риданнями, заливало слізьми землю. В тіні діброви Валентин байдуже спостерігав за стражданнями Світлани. Вирішив, що турбувати її ще не на часі, без потреби. хай пройметься вічаєм, просочиться без вихідю, зламається, прогнеться. «Змириться!» Рушив до села. «Ти його хоч не припнув перед домом до псячої буди?» «Так точно, припнув». «Замислов!» Комендант розгублено піднявся за столу. «Тут твою мать федеральні генерали шастують районом. Обстановку провіряють». «Їм потрібно бачити любов і лояльність місцевих, мир і добробут, щастя, освобождення, а ти у тебе в кожному селі живодьорня. Скинь обороти, не висовуйся!» «Єсть, не висовуйся!» Валентин, повільно переступаючи з ноги на ногу, підсунув до виходу з кабінету. Подумав, чи не доповісти – що активіст уже нейтралізований, але вирішив, що не варто. Нехай комендант понервує. Двері відчинились, і налякана секретарка змогла із себе вичавити лише. Прибули. Двоє дебелих охоронців висмикнули її з кабінету і уважно оглянули решту присутніх. Валентин відступив два кроки назад та застиг у стійці струнко, Комендант, закляк у шанобливій позі. Увійшли високопосадовці з генеральськими погонами. Поважно, зверхньо вислухали гавкіт вітання, потиснули руку комендантові. Валентин, задирав підборіддя до стелі, витягуючи себе на шпиньки. Генерали несхвально косилися на нього. "Ето наш легендарний старшина дружини". Затинаючись, відрекомендував комендант. «Замислов, Валентин!» «Наслишане!» – обірвав візитер. Валентин подався болох вперед, але наштовхнувся на гидливі погляди. Навчений вгадувати настрої начальства, комендант негайно зреагував. «Замислов, свободен!» «Єсть!» Залишившись у трьох, один з генералів кинув коменданту від докір. Це похвально, що вращуваєте столь предане отечеству кадри. Очень похвально, от тільки не треба нас пачкать. «Так точно усвоїв більше не повториться. Дорога розбомбленого районного центру не надавалася до використання будь-яким видом транспорту, минаючи повсюдні вирви. Валентин швидко крокував до окраїни містечка, де покинув автомобіль. Завернув за ріг і раптово зупинився. Сусідню дорогу торопко перебігали двійко чоловіків. Прихилившись плечем до стіни, Валентин провів поглядом спини Кирила та Сергія. Дочекався, поки вони зникнуть за поворотом. Відштовхнувся та із хижою посмішкою рушив у провулок за ними. передня авто конвою здибилося, відскочило назад, гепнулося заднім бампером оббитий сільський шлях і намірилось перекинутися. Ще не розуміючи, що відбувається, водій задньої броньованої машини різко вивернув ліворуч. Уникнув зіткнення, але вилетів у кювет. Пасажири на задньому сидінні повалилися один на одного. Авто накренилося на бік, Пострибало на двох колесах і гупнулось, зайнявши вихідне положення. Сержант витиснув газ, круто дав праворуч. З пробуксовкою вискочив на дорогу, але не впорався з кермом і з розгону перескочив рів на узбіччі дороги. Помчали полем. Углушені вибухом пасажири не чули автоматних черг. Машина товклася по кострубатому полю оббиваючи очманілими людьми салон. Ледь втримуючи кермо, водій гнав прямо, не відриваючи погляду від зеркала заднього виду. З ліска при дорозі висипали люди. Один із циліндрічною ношею на плечі став на коліно. «Гранатомет!» Виплюнувши синяву лайку в лобове скло, сержант різко викрутив кермо праворуч. Розрив гранати – Підняв задне ліве колесо автівки. Вона правим крилом проорала ґрунт і перекинулася догори колесами. Плутаючись у тисняви хаосу та паніки, у своїх та чужих кінцівках, пасажири намагалися добути пістолети. Водночас розчинились усі дверцята, і приклади автоматів обірвали ці марні спроби. Сергій витяг непритомного генерала на землю та присівши навпочіпки, зняв балаклаву. Втер нею спітніли обличчя. Обабіч Кирило видобував з переднього сидіння скривавленого водія. Поряд скручували другого висококомандувача. Він тихо кректав, дряпаючись лицем об сухих ґрунт поля. У темній постаті впізнали полковника. «Підвелися!» «Мовчать!» – відповів Богдан на запитання братів. Повня кидала на їхні обличчя мерехтливі тіні крон густого лісу. Не знаючи, що сказати, брати затупцювали на місці. Шарудіння вивело очільника партизанського загону із задуми. «Присядьмо!» – запропонував і трійця всілася на повалений стовбур. «Заговорять!» – заспокоїв полковник. «Незабаром має повернутися спеціаліст відповідного профілю». «І заговорять!» Позаду почулися нарішучі кроки. Озирнулись. Полковник поманив рукою тінь, І до чоловіків приєднався Андрій. Присів. М'яке світло місяця, Лягло на його бліде виснажене обличчя. Брати перезирнулися. Першим отямився Кирило. «Ти... ти ж той?» «Потопельник», – відрекоментував Богдан. «Андрій? Але як?» Плечі новоприбулого сіпнулися. Безгучно всміхнувся і одразу скривився. Дався знати біль від побоїв. Не став розкривати подробиць свого порятунку. «Ми знали, чекали», – пояснив полковник. Піднявся. «Кирило, Сергій!» – відрекоментував Андрію, братів і продовжив. «З вас буде сформовано розвідувально-диверсійну групу. Підете на захід. Старший, Кирило. Андрій навчить вас тамтенішньої горірки. Вас зустрінуть». Коли, як і в чиє підпорядкування, це деталі потім. Нам потрібно забрати Світлану, кинув Сергій. У село ви не повернетеся, вас шукають. Прочісують навколишні ліси. Пане полковнику! Сергій скочив на ноги. Не галасуйте! Гостро прошепотів Богдан. Про Світлану треба було думати заздалегідь. Повернувся в півоберта І наче звертаючись до тонкого граба Промовив Заарештована Сергій повалився назад Скинув з плеча Кирилову руку Затулив долонями обличчя Нарешті підвів голову Та твердо і тихо промовив Я нікуди Не піду Залишусь тут Йому ніхто не відповів Кирило знову поклав руку на братове плече. Стиснув. Завмерли. Мовчали. Напруження скувало довкілля. Вітер припав до сирої землі. Боячись ворухнути, бодай одним листочком. Повня налякано загорталася хмарами. На чоловіків лягла важка ковдра темряви. Пролунав гук таха. Прощебетала відповідь на гасло. Знову все затихло. Тягнулися хвилини. Неподалік загомоніли. Збоку криївок зашаруділи кроки. Чоловіки підвели голови. Чорна пляма розділялася на два силуети. Менший задріботів, шторпаючись у власних кроках і корячись грубому жесту більшого, сівся на стовбур біля Андрія. Зацікавлений місяць визернув за хмарини. Його блякле світло відбилось на втомлених і злих Валентинових рисах. Трійця підскочила. Андрій сіпнувся, наштовхнувшись на Кирила. «Зберігайте спокій, панове партизани!» Не обертаючись, викарбував полковник. «Без балету, будь ласка!» Потім повернувся до Валентина. «Чому так довго?» Той акуратно поправив чорний мішок на голові полоненого. Вважаючи це вичерпною відповіддю її, спитав Генерали? У третій Криївці? Обидва? Обидва, шушера є? Охоронець, водій, поранений, у Криївці під дубом, притомний? Цілком. Я. Валентин зробив іронічно, шанобливу паузу. З вашого дозволу, візьму його з собою, як інструмент впливу. Бери. Це хто? Богдан вказав на полоненого. Це Валентин глянув у вічі Кирило, повільно перевів погляд на Сергія. Дозвольте приступати до виконання завдання. І, не чекаючи на відповідь полковника, пішов геть. Це ж той. «Той кат! Кат!» Зумисно-голосно прошепотів Сергій, бажаючи бути почутим Валентином. «Кат!» Спокійно погодився Богдан і підійшов до полоненого. «Найсправжнісінький кат!» Зняв мішок. Відгорнув з обличчя в'язне, довге, липке, закошлане волосся. З полегкістю зітхнув і повернув Світланину голову до ошелешених братів «Ви у безпеці, все вже минулося, все добре, ви мене розумієте?» Дівчина перевела погляд від братів до Богдана, ствердно кивнула «Зараз я зірву скотч з обличчя, буде боляче, потерпіть, будь ласка Дуже важливо зберігати тишу» Знову кивнула Валентин міцно примотав скотчем сержанта до лавки. Поплескав його по обличчю, той глитнув. Зняв клейку стрічку з очей, але залишив заплітаним рот. Розрізав рукав, оголивши йому лівицю до самого плеча. Підвівся, підійшов до сплутаних при стіні генералів. Схвально оцінив положення їхніх тіл. Усміхнувся. Все згідно з наданих ним рекомендацій. Гуманізм Богдана був швидко скорений ефективністю Валентинової роботи. Екзекутор підійшов до полонених, розрізав скотч, вивільняючи голови з-поміж колін. Руки залишив надалі міцно обіймати широкі зади під колінами. Пригнічені тривалим перебуванням у неприйнятному для їхньої психіки положенні чоловіки довго розгублено роззиралися. Врешті зосередили погляди на Валентині. Утомлені, пом'яті, проте все ще тверді та впевнені. Кат м'яко усміхнувся і акуратно, ба навіть обережно, звільнив їхні роти. Мовчки повернувся до сержанта і більше не звертав на генералів жодної уваги. Видавалося, забув про них. Умостив голову водія на згорнуту фуфайку, так, щоб той мав змогу спостерігати за всіма діями екзекутора. Виклав на табуретку перед собою інструмент. Маленький абразивний брусок, широкий шкіряний ремінь та небезпечну бритву. Густо наслинив палець і змочив брусок. Узяв лезо. В оточенні закопченого скла брудної газової лампи бісився вогник. Розсипався мерехтивим бляклим танком по кривих стінах Криївки. Півморок роздирало пронизливе скавоління металу об дрібний абразив. Валентин стер брудну вологу з бруска. Знову його наслинив. Повільно поглянув у нажахані очі сержанта і далі продовжив гострити бритву. Зіниці полоненого недовірливо слідували за рухами леза. Порожнечу заповнював жалісливий ритмічний стогін сталі. Зосереджено, впевненими рухами, Валентин втирав у голови полонених страх невідомості. Тривожне очікування жахливого. Намотував на ручку бритви нервові нитки арештантів. По волі! Неквапливо, довго, надзвичайно довго. Протерлезо і, нахилившись до лампи, пильно оглянув край. Ствердно кивнув, зачепив шкіряний ремінь за пряжку на штанях сержанта, натягнув та заходився правити бритву. Вторячи моторошному шурхоту, Валентин зашепотів. «Колись...» Я прочитав книжку одного якогось японця. Не пам'ятаю прізвища. Там язик вивихнеш. Сюжет лайно, Навіть фабули не згадаю. Але там був один цікавий епізод, який мене сильно вразив. А не вразив, я запам'ятався. Офіцер радянської армії захопив у полон двох японських колег. Розвідників. Расейцю допомагав Монгол. Я так і не зрозумів, був він солдатом чи просто так приліпився. Менше з тим. Монгол до війни знімав шкуру зовець. Робота в нього така була. Здається, йому взагалі було байдуже. З кого що здирати. Він сам не надто сильно від тої худоби відрізнявся. Валентин припинив правити бритву. Спробував гостроту леза на нігті та, вдовільнившись результатом, відклав ремінь. Склав бритву і почав крутити її на пальцях. З дитинства я дивувався з того, що люди прив'язуються один до одного. Або навпаки, відчувають відразу. Я все дошукувався причин такої дивної, ну, як на мене, поведінки. Мені завжди було байдуже до людей. «Ну, дядьки, тітки, дітвора. Ну, шторпаються там один попри одного. Вони ж не собаки, щоб їх любити. Навіть не миші. Просто люди. Мене цей аспект стосунків між гуманоїдами дуже дивував у дитинстві. А в юності взагалі висаджував. В емоційному сенсі я ніколи не відчував до інших людей» тому ніяк не міг зрозуміти їхнього ірраціонального захоплення один одним – негативним чи позитивним. Поклав бритву на грудну кишеню та поскладав у пенал свої аксесуари. Продовжив. Так той росієць не став розпинатися перед японщиками в довгих дискусіях про військову честь та гідність, а коротко розповів що відбувається з живим організмом, коли з нього живцем здирають шкіру. Я не пригадую всіх деталей його оповіди, та це точно був тривалий і марудний процес. Він мене дуже зацікавив. На жаль, та книжка потрапила до мене дуже пошкодженою. Без обкладинки. Її назва ніде не збереглася. А в голові не відклалося складне і геть нетипове для слов'ян прізвище автора. Фізично відчув, як прилипли до його потилиці уважні погляди генералів. Знову змінив тему. Уже доволі дорослим я отримав можливість доступу до літератури і дізнався, як називаються такі речі. Емпатія, симпатія, антипатія. Виявилося, що це база стосунків між людьми. База, якої в мене зовсім немає. Я відчуваю емпатію до тварин, симпатію до певних їхніх представників. І мені чуже відчуття відрази. Немає поганих істот. А от з людьми просто халепа. Я намагався спроєктувати свої емоції на гуманоїдів. Проте марно. Жодних почуттів. Цілковита байдужість. Я провів кілька десятків, ну, це, мабуть, можна так назвати, експериментів. Так, експериментів. Допомагав, врятував і... нуль. Жодного емоційного сплеску. Катував, пригнічував. Усе так само. Нуль. Цілковитий. Нуль. Перервався вмостився зручніше. Монгол потихенько, починаючи з рук, оголював, так би мовити, одного японця. А росієць провадив з другим захопливу бесіду про велику рускую літературу. Щось про Достоєвського, здається, мусолили. А коли черга дійшла до спини, то розвідник зламався. Той, що про культуру мов, не той окорений. Йому слова не давали. От. І розкрив усі розвідданні. Десь так. Я, зізнаюсь, деталі не пригадаю. Але мене не те цікавить. Зараз я поясню. От нуль. Цілковитий нуль. І як з'ясувалося, такі, як я, мають назву. Сказати, класифікуються. Я виявився не самотнім. Мудра література називає нашого брата соціопатом. Брак емпатії до інших представників свого виду. Це соціопатія. Але і тут я виявився виродком. Типовий соціопат не відчуває емпатії до будь-якої живої істоти, а я лише до людей. Такий ось парадокс. Синички мене бентежать, гуманоїдині. Навіть як соціопат я неповноцінний. Завершивши над собою експерименти і чітко визначивши свій <кхм> діагноз, напевне ні, душевний стан, свою емоційну нішу в суспільстві, точніше її брак, я вирішив розібратись, як цей механізм працює поміж типових людей, пересічних. Наразі мене інтересують два аспекти – фізіологічний та емоційний. Як я вже казав, у моїй пам'яті не збереглося деталей проводження організму під час е, обешкірення. А це мене надзвичайно цікавить. Витяг спинала пошарпаний блокнотик і ручку. Розгорнув на чистому аркуші та щось занотував. Поклав ручку. Це щодо фізіології. А от соціальна складова. Мене цікавить, чи соціопатія – це вроджений дефект, чи такий набутий, чи таким мене зробили травми дитинства, чи це моя карма, чи можливо заблокувати емпатію. Екзекуція має дати мені відповідь на це запитання. Байдужий до страждань та смертей людських створінь «Цей тип соціопатів?» Валентин махнув рукою за спину, вказавши сержантові на генералів. «Дистанціюється наказами від самих жертв, від своїх виродків. Жертви – це, немов статистика на папері. Не живі люди, лише цифри. А от як вплине безпосереднє спостереження за самою процедурою? Спочатку окоримо тебе». Дрібного, неважливого члена соціуму. Такого, що стоїть на дуже низькому соціальному шаблі. Але все-таки соратника. Так би мовити із своєї когорти. Зафіксуємо реакції і перейдемо до наступного. Вагомого, такого, що близький по класу. Того, який перебуває у стані конкурентної боротьби з опонентом за владу і блага. Але попри внутрішню антипатію та ненависть, змушений зовні вдавати симпатію. Хто залишиться спостерігачем, а хто предметом процедури, вирішу згодом у процесі. Підсунувся до сержанта, перемістив ближче лампу, нагнувся над оголеним перед майбутньої жертви. Це унікальний дослід. отримую всі потрібні мені відповіді Лише за дві процедури. Витяг бритву, розкрив лезо і почав акуратно зголювати волосяний покрив з руки сержанта. «Повністю готові до комунікації. Вимагають...» Валентин усміхнувся. «Вимагають аудієнції з вищим командуванням». Богдан коротко кивнув і спитав. «Повертаєшся?» «Так, але...» Є серйозна розмова. Надзвичайно. Зараз? Ні, спочатку допити. Моя персона почекає. Розмова буде довгою. Дуже. Права брова полковника запитально піднялася. Валентин розвернувся і мовив. Найближчими днями мене заарештують. Іде чистка низів. Надто запеклих прихильників режиму прибирають. Влада з народом. У всьому винні покидьки, що, скориставшись із ситуацією, безкарно знущаються з людей. Перегіпшики. І влада успішно їх прибере. Таким чином, відмивши собі руки від крові в очах народу, я очолюю список. «Ти можеш залишитись з нами?» «О, ні-ні, це жахливо. У мене є чудова ідея. Я не можу втратити таку нагоду». «Тебе відправлять у колонію!» «Спочатку фільтраційний табір, потім у режимний!» Валентин розвернувся. «Але спочатку генерали!» «Я зачекаю!» Замислов нікуди не поспішав. Йому не обов'язково було повертатися саме сьогодні. Старший дружинник часто цілими днями плентався по сусідніх селах, у пошуку неблагодійних елементів. Сидів на низькій колоді. Супився, вимальовуючи патичком на землі між ногами химерні фігури. Видобував у голові свої перспективи. «Бабуся!» Підняв голову. «Світлана!» За її спиною зелені крони посвітлішали. Десь за межами лісу починався день. «Треба було тебе?» «Навіщо?» «Хтось із вас трьох мав померти. Репутація!» «Репутація?» «Жертви неминучі. Я рятую ефективні елементи і ліквідую шкідливі. Зламані. Ті, що просіли». Тицнув її устигнопатичком. «Моя репутація дає мені такі можливості. Моя репутація, моя зброя, мій інструмент». Інструмент боротьби. Я старано її плекав. З перших днів окупації, одразу ставши у лави колаборантів і виявляючи палку ініціативу. Я демонструю ненависть, але не керуюся нею. Сухий розрахунок. Помовчав. Хто запідозрить мене у подвійній грі? Я кришталево-чистий подвійний зрадник. Розсміявся. А стара, її життя було мукою. Якщо тобі настільки важливий гуманізм, то вважай, що я її позбавив страждань, допитів і катувань. Чи ти воліла б, щоб вона замерзла у підвалах СІЗО? Ти... Я боюся тебе. Бійся і тішся, що ми по один бік барикад. Знову шторхнув Світлану патичком у те саме місце. Мене навіть моє режимне керівництво побоюється. Навіть партизани. Очі замислова викотилися з орбіт. Обличчя перекосила демонічна маска. Усі! Рявкнув і одразу рівно та спокійно додав. Крім Богдана. Лице набуло байдужого, втомленого виразу. Світлана вирвала у нього патичок і кинула йому в обличчя. Розвернулась і пішла геть. Валентин підняв палицю і повернувся до планування свого найближчого майбутнього. Знову зосереджено насупився.